Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di wa tara adh-dhalimi lamma ra'ahu al-'adaba yaquluna hal ila maraddin min sabil naambaye mwelezi Mungu amemwacha kupotea hana mlinzi baada yake na utawaona wenye kudhulumu atakapoiona adhabu wanasema يَهْ إِذْ بُنِيَ يَعْقُوبُ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا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 watakuwa katika adhabu ya daima wamakaana lahum min awliya yansurun lahum min dunillah wamanyudlillaah lahu min sabil wala hawatakuwa na walinzi wa kuwanusuru mbele ya Mwenyezi Mungu na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea ala njia yoyote istajibu li rabbikum min qabl an yati yawm lana radda lahu min allah ma lakum mimma alj'in yawma idhin wa ma lakum min nakeer mwetikeni mola wenu mlezi kabla haijafika siku isiyo epokeka itokayo kwa Mwenyezi Mungu siku hiyo Hamtakuwa pako kimbilia wala hamtakuwa na chakukingia kuingia fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hifizan in alayka illa albalaa wa inna itha adhqna alinsana minna rahmatan farih biha wa in tusibhum sayi'atan bima qaddamat aydihim fa basi sisi hatutakupeleka wao siju yako ila kufikisha ujumbe tu na hakika sisi tukimoelesha mtu rehma kutoka kwetu, kuifurahia. Na akisibiwa na ovu kwa sababu ya iliyoyatanguliza mikono yao, basi hakika mtu huyu anakufuru. Lillahi mulku samawati wal-ard ma yasha Yahabu limenyesha ina na limen thau na yahabu dhukur Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa mwenyezi Mungu anaumba pendavyo ana mtunukia mtakai, watoto wa kike na anamtunukia amtakaye watoto wa kiume au yuzawjuhum dhukrana wa inatha wa yaj'al man yasha aqima innahu alim qadir au huwachanganya wanaume na wanawake na akamfanya amtakaye tasa اكاي كاييني ميزي مenye uweza وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم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 مَا كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم ننامنا هيفي <تصفيق> تومكفنوا لي القران بامر يتو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 Jia ya Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake yeye tu vilio mbinguni na katika ardhi. Jueni kuwa mambo yote yanarudi kwa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar Allahu Akbar. La Na mwenye kuipotea ndiye uongofu kwa kuwa hana ujuzi mwema basi hana wakunsuru isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye kumongoa na kumkinga na adhabu na yeye unesemezwa. utaona siku ya kiyama wale wenye kudhulumu po hiyo na adhabu ya akhera. wanamuuliza Mola wao mlezi watumie gani. wapate kurejea duniani ili wapate kutenda mema sio waliokuwa wakitenda kwanza na kazalika utawaona walio dhulumu kwa motoni wamenywea kwa sababu ya unyonge ulotokana na hizo vitisho na wakitupia jicho kwa kificho kwenye huo moto kwa kuhofu vituko vyake na hapo waumini watasema hakika walio kweli ni hao walio dhulumu nafsi zao kwa kafiri wao na kwa wake zao na watoto wao na jamaa zao kwa mfarakano wale usababisha baina yao. Na Mwenyezi Mungu anabihisha kwamba wenye kudhulumu watakuwa katika adhabu ya milele na hawatakuwa wakuonusuru kutokana na ile miungu ya uongo waliokuwa kiabudu na Mwenyezi Mungu na waliokuwa kiti katika kumwasi Mwenyezi Mungu waje kuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu na mwenye kupoti njia ya haki kwa kutokuwa na ujuzi basi atakuwa na njia ya kumokoa na mwisho mwovu. Enyi watu kibilieni kidiki aliyokuitieni mtume wa Mwenyezi Mungu wale kumbeni na akakuneni nayo ni imani na utiifu, kabla uhai haujamaliza fursa ya kutenda vitendo na ikafika siku ya hisabu ambayo Mwenyezi Mungu hairushi nyuma tena baada ya kisha hukumiwa. Siku hiyo kuwa na pako kibiria pako kuhamini na adhabu wala hapana cha kuzuia kitakacho kufikieni wakipuuza washirikina kukuitikia wewe we mtume basi usizunike kwani wewe si mwangalizi wao kwa hayo wanayotenda wewe umelazimishwa kufikisha ujumbe tu na hayo umebaini wazi. na tabia ya watu tukiwapa wasa hupataka kiburi na ukiwasibu msiba kwa sababu ya maasi yao mara wanasahau neema wanahuzunika kwa kuteremki wanabalaa na wanaingia katika kufuru ni wa Mwenyezi Mungu peke yake ufalme wa mbinguni na ardhi kwa kumba kudabiri na kusalifu yeye yeah, yeah, anaumba takacho humtunukia mtakaye wanawakike, na akamtunukia mtakaye wana wanaume wana bila ya wanawake Naiye subhanahu hu fadil yamtakaye kwa kumchanganyia wanaume wana na wanawake na kafanya mtakaye bila mtoto yote. Hakika Mwenyezi Mungu anajua vyema kila kitu. Ni muweza wa kutenda kila kitakacho. Wala haimfali mtu kusemezwa na Mwenyezi Mungu ila iweko wahi yani ufuno kwa kumtilia ilhamu katika moyo wake au singizini au kwa kusikia maneno ya kiungu bila kumwona sema au kwa kutuumwa malaika akaonekana sura yake na kasikilizana sauti akazunulie nabii kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kama atakayo hakika Mwenyezi Mungu ni mtenda nguvu basi haziwiliki mwenye kupita ukomo hikima yake katika kuendesha mambo yake na kupanga kwake na kama kilivyofunuliwa mitume kabla yako basi tumekufunulia nawe ewe mtume hii Kurani ili huishe nyoyo kwa amri yetu kabla ya kuletewa wewe hii ulikuwa hujui nini Kurani wala hujui sharia za imani lakini tumeifanya Kurani kuwa ni nuru kubwa ya kuongoza wenye kuhiyari uongofu. na wewe bila shaka utakuwa ukiwaitia watu kwa hii Kurani kwenye njia hiyo nyoka Njiye ya dini, ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye vyake yeye tu peke yake. Vyote viliomo mbinguni na katika ardhi kwa kuumba na kupangana na kuendesha. Na yeye anaribisha subhanahu kwa kwake yeye peke yake ndio narudia mambo yote.